Про все те живійка не мала поняття. З легким, згірдним успіхом дивилася на забруднені від праці руки жінок та знизувала раменами, бачачи заставлені столи. Шматок сушеного та гудженого м'яса, сухий коржик з якої-небудь муки, а то й капуста, буряки чи лобода, кришка меду – ось і все, чого треба було їй до життя. «Пусте, що їсти, – говорила повільно, потягаючись, наче кішка з просонку. Головне, щоб бути гарною та стрункою». Да рано говорили їй жінки та дівчата, щоб подбала про хазяйство, про страви, які любить святополк. Що, висміялася вона. Він же ж до мене прийде, не до миски. Я себе приберу, як тую квітку намальовану, заквічаю гарним зіллям, поцілую червоні губки, аж кров попливе по вусах, руками пригорну, ніжками здавлю, що душа з нього вилетить, та сяде мені на плече дивитись в очиці. Або то біла голова довго молода. Гей, шкода заходу, Колиняють брови, личко зів'яни, а тоді всі скарби Візантії не знадять його. То повна миска. І справді добре розуміла боярина живійка. Він і не запитався, хто готував йому їжу, а насолоджувався тільки красою господині. На всі зауваги братової та бояр відповідав постійно. Не молодик я і не хлібороб і у мене не буде, а ще якби ви були, то я радше себе і вас убив би, та все зарідче спалив до кореня, ніж покинув би свою квітку намальовано. Поза боротьбою та дружинним побутом княжого гридня одно добро дає мужевість життя – молода, гарна дівчина. У мене люба те саме, що у співця струни, а чи є для співця щось дорожче струн. Ідучи в останній похід, святополк скликав рідню та старших кметів за околиці, та в їх присутності передав за річчя жінці, щоб пізніше ніхто не заперечував право вдови на посідання. Та як тільки Святополк від'їхав, братова кинулися підмовляти кметів, щоб не виконували пізніше Святополкову волю, щоб селище перейшло на її наймолодшого сина. Та відколи Станко пішов гридні князя Володимира, мати відчула вперше самотність та брак свого первенця. Вона дізналася була, що він ходив у всілякі походи, а що пропав десь у степах та більше як два роки не чула про нього ні словечка. Тимто й послала Гриву провідати та прохати Станка тихати у Городницьку Волость хоч би на тиждень-два. У дворищі Мощаниці чималий рух та гамір. Уся раць збиралася на Майдані та гоменіла про свіжі вістки. Вони були добрі, тому радісним окликом привітали гридні збранича. Вістки, вістки з червенської землі слабої воєвода, гукали. У світлиці сидів Соломирич при столі, а біля нього старий тивун небіщика батька Грива. Гриво, дядечку! Старий зірвався з блід, а там і впав до нігмолиця. Усе добро, хай прийде з твоїм приходом дитино. гукнув зворушним голосом. Хай не ступить твоя нога на темне погане місце. Боже, даш Боже, сподобав ти мене старого оглядати ще молоде личко дідича нашої волості. «Хвала, хвала, тобі, могутній, добрий, а тобі, бояр, не поклін!» «Ні, не поклін, дядечку, ні! Не при ногах тобі місце!» Підняв старого збранич і обняв гриву та поцілував його прив'яли бородати лице. «Вибачте нам, воєводу, ми не бачилися два роки!» Соломирич усміхнувся. «Не я стану дорікати молодикові, який шанує старого, хоч би цей був тільки тивуном! Яким же ти світлом причвалаваш сюди? Що там дома? Що мати, стрийко, брати?» Мене прислав воєвода Мстислав, бо я приїхав був до нього з наказу твоєї матері у справі Гродницької Волості. Тисяцький Святополк та Боярин прислали гроші та не знали, чи ти одержав їх чи ні. Ярослав і Млад уже обидва у дружині Святополка десь біля перемишля, та ні йому, ні їм не загрожує небезпека. У Мєшка йде тепер завзятуща боротьба на півночі та на заході. Він сам старий, сини ворогують між собою та батьком. Словом, боїться. Тим-то воєвода Святополк залишив оборону пограниччі місцевим тисяцьким, а сам подався у своє залісся. Там пробуде тільки два-три дні, а після піде на Київ. По дорозі збере радь з усіх волостей Тиворських, Деревлянських та Полянських, а й тобі волів туди їхати. Зате зимувати будеш уже дома. Про те знав Грива. Недаром увесь вік прослужив при боярській рідній збраничів. Усі бажання та задуми боярині Ольги, воєводи Святополка та братів Станка були йому Відомі куди краще, ніж самому молодцеві, який умить це зрозумів і спитав. «То, гадаєте дядечку, що після смерті стрийка мати прожене стрийну за річчя?» «Ні», – рішуче заперечив старий. «Вона багато балакає та береться шкодити ненависні свояці, але на таке діло вона не піде. Надто, бач, праведна в неї душа». «Так-то так», – так, знизав раменами молодий збранич. «Але де йде мова про землю та гроші, про владу чи значення?» Там і богомільний праведник забуває про хрест. Мати любить дитину і бажає їй добра за всяку ціну. Це наказує їй навіть віра. Бачиш, Риво, я вже п'ять літ живу віддалік, від батьківського селища, і бачу, що той хрест, про який учила мене мати, у усіх. Неохоче махнув рукою ти вон. Я знаю, що люди крізь однакові, чи вони з хрестиками, чи без. Чи в кого іду в перу чи яка ікона, чи висить перед ним зілля, чи лампада – Душа не змінюється від цього, коли він не живе чесно. І саме тому кажу, що мати Ольга не посягне по майно живійки і не осоромить себе. А там гадаю, що стрийна і так не висадить довго у дворищі. Вона швидко знайде собі другого чоловіка, який захистить її від напасті. Гадаєте? Так, у неї вельми пристрасна вдача, і вигляді, що в горах, звідки вона родом, жінки і чоловіки не дуже міцно зв'язані подружжям. Святополк сказав виразно, що заріччя є для вдови тільки так довго, доки не вийде заміж, а тоді переходить на його дітей або на вас.